Og frem mod stand til trods. Tror du på at noget, kan der være at miste? Fordi du langsomt finder dig selv på ny. Tror du, denne solnedgang bliver den sidste? Eller stikker vi af på en lyset sky. så som det tager. du Så Ja, Lytzen her vågner med dig til at starte op på. For Lützen, han kommer med til et foredragsevent den 31. maj i Unitarnes hus i København på Østerbro i København. Og det er et event, som, hvor CheckThis deltagelse næsten overskygger selve eventet. Eventet hedder Den Dybe Stat- og Samfundsudvikling. Og øhm, måske kan man sige, ja det kan man faktisk godt, måske kan man sige, at netop den palaver, der har været her omkring CheckThis deltagelse i eventet, det udstiller faktisk meget godt, hvor vi er hen. Ikke bare samfundet som sådan, men også os, der er i samfundet, og det er altså også dissidentdelen, altså de vågne, såkaldte vågne mennesker, som måske ikke er så vågne, som vi altid, i de, vi altid går og tror. Jeg lavede et opslag omkring det, og det har jeg delt på Facebook, det har fået omkring 100 kommentarer. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til Tjekte og Tjektes medarbejders deltagelse, i denne her event, lidt senere i denne her video. Fordi først, så synes jeg lige, at vi skal gennemgå, hvad det egentlig er for et event, og så vil jeg gerne gennemgå, hvad det er for nogle ting, som ledte op til den her palaver omkring uh, tjekte. Og så vil jeg gerne forklare lidt omkring et begreb, som hedder stand in honor, altså det at stå i ære. Fordi det er meget, meget væsentligt i hele den her sag, det er meget, meget væsentligt også i den interaktion, som jeg har haft, med den dybe stat og samfundsudvikling, det er i alt otte foredragsholdere. Vi er så nede på syv, men det kommer jeg tilbage til. Syv foredragsholdere, som fortæller deres indgangsvinkel til den dybe stat, eller hvad den dybe stat er med deres ord. Og det foregår inde i unitarens hus, det vil sige, at der er to store foredragssale, og derfor er der plads til rigtig mange mennesker. Og der er plads til at stille en lille bar op, og der er plads til at få nogle sandwiches, og der er plads til at stille en bod op, hvor du kan få meget mere information om Notice of Liability og Empower Movement, som står for det. Og netop Carl Washington fra InPower Movement, som er stifteren bag InPower Movement, ham havde jeg et videointerview med for en uges tid siden. Det er også et, der er sendt ud med nyhedsbrev. Og en af de ting, som han har inkorporeret i den her nosesafliability, det er det her med at stand in honor. Altså når du argumenterer, så træder du ikke rundt på andres ære, og du står på dine egne argumenter, og du bakker dem op med øh, dokumentation og med øh, sandhed. Og det er det at stand in honor, det betyder at stå i ære. Men lad mig lige vise dig programmet, for jeg synes næsten, det taler for sig selv, at du skal være med til det her event. Programmet for den 31. maj, den dybe stat- og samfundsudvikling, det starter i den... Øverste foredragssal, det der hedder Kirkerummet, og der er det Jon Knudsen fra Lykken Frikirke, som kom med et foredrag, der hedder Tro Kirke og Samfund gennem 2000 år. Og senere i samme sal, så er det Kasper Bunde Eriksen, som har kigget dybt de sidste par år i Bibelen, og han sammenkobler så den viden, han har om Bibelen, med den viden, som han også har om Deep State. Efter Kasper, så er det jeg selv, som vil dele meget af den information, som jeg delte under et foredrag over i Aarhus for nylig. Og nu vil jeg bare gøre det endnu mere tydeligt, hvordan at USA ligesom er en moderne, hvad skal man sige, neofønisk stat, som endelig har bort nogle føniske traditioner videre. Og det er ikke kun fønisk, men deep state er meget, meget fønisk. Men det kræver, at du møder op til foredraget for at forstå det. Det er ikke bare noget, jeg hiver ud af den blå luft. Der kommer masser af dokumentation på det. Når jeg er færdig med mit foredrag, så er det tid til debat om den dybe stat og samfundsudviklingen. Og her der vil jeg selv og Jon og Kasper svare på spørgsmål og dele refleksioner, som vi har fået efter at set hinandens præsentationer. Også. Det er noget, jeg selv glæder mig rigtig, rigtig meget til, fordi jeg betragter Jon Knusen og Kasper Bund Eriksen som, som nogen, der har dykket, virkelig dykket ned i noget, men der også er rigtig gode til at formidle den viden, som de samler op på, på vejen. Efter øh, kl. 18, der, når debatten er slut, så er DJ øh, Severin på med musik i en øh, hel øh, time. Baren er også åben på det her tidspunkt, og øh, her vil du både kunne købe fadøl, sodavand og øh, vand selvfølgelig, men øh, du vil også kunne købe noget dansk rødvin, hvidvin og rosévin. Hvis vi skal... Vinden over den dybe stat eller globalisterne, som egentlig bare er et udtryk for den samting, ting, jamen så skal vi til at være meget, meget bedre til at være uafhængige af den globalisme eller den måde at styre verden på, som... som som den dybe stat uh, bruger. Derfor så skal vi være bedre til at købe tingene af hinanden, i stedet for at farte ned i uh, netto og aflevere vores månedsløn. Lige snart globalisterne har betalt os, så skynder vi os at uh, give pengene tilbage uh, til dem. I stedet for, så skal vi uh, køre ned, som jeg gjorde i uh, går, på Agenisse Vingård og uh, købe noget lokalt produceret vin. Det er, noget, uh, det er endda vin, som har fået flere af hans forskellige øhm, øh, årgange, har fået øh, hvad hedder det, sådan udmærkelser ved, øh, ved forskellige... Så altså det er noget af det bedre danske øh, vin. Her har vi øh, hvidvinen som er en Solaris øh, dro og det er faktisk også en, øh, en dro jeg selv har dyrket noget øh, hvidvin øh, på, og det er også blevet rigtig godt. Jeg har nemlig fået det her for nylig. Øh, det her, det er Rondo. Øh, det er en... Øh, det er en roset, den meget meget mørke roset, den er meget finere, når den kommer ud i glas. Jeg får at vide, for jeg har ikke drukket den i endnu. Og så er der også en rødvin. Den glæder jeg mig allermest til, for jeg har aldrig smagt dansk rødvin. Og de her vin kan du altså købe både en hel flaske gang, men du kan også bare købe et glas til eventet her, fordi det er meget vigtigt at forstå, at hvis vi skal og det mener jeg, at vi skal vinde over globalisterne Jamen, så skal vi stoppe med at være afhængige af alle deres supply chains, altså de her øh, fragtruter mellem Kina og Europa, Kina og Danmark, hvor vi i større og stigende grad er mere og mere afhængige af, om Kina leverer ting så simple som, øh, som halvleder og elektronikkomponenter, som vi bruger i altings sidder vi uhjælpeligt fast i, øh, i globalisternes øh, fagntager. Det er det, det hele handler om, og jeg ved godt, at det er et stort emne for, for mange at tage fat i globalisme, den dybe stat. Men det er så netop det, vi tager fat i med det her, ved det her event den øh, 31. maj. Men jeg var ved at gå igennem programmet for lørdagen. Efter øh, musik og efter, at barnet er åben, er <laughs> det er åbenbart, nu er det vigtigste, så kommer Emil Salser øh, omkring kl. 19 og øh, læser øh, digte op og sparker øh, skamhumanismen ind på, øh, på scenen for at forklare, hvad det er, han øh, mener øh, med det. Han har allerede åbnet øh, lidt op for det her emne i øh, en interview, som jeg har lavet øh, med ham, som jeg også har sendt ud med nyhedsbrevet. Det er bare et par dage siden, så det kan du finde et øh, link til os her i øh, opslaget. Og så kommer der øh, Lytzen, øh, Trio og øh, spiller øh, for os. Spiller blandt andet øh, denne her øh, sang selvfølgelig, som øh, han netop har udgivet, som hedder Vågner med, med dig. Og i alle pauserne her, så spiller DJ øh, Severin også. Det bliver rigtig, rigtig øh, hyggeligt. Det her, det er faktisk kun det, der foregår inden i kirkerummet, fordi der er et lige så stort rum nedenunder, hvor at det er det, man kalder krypten, og hvor at vi også har en masse aktiviteter. Og det program, der er her, det er så taget ud af den nyhedsbrev, som jeg sendte ud for lidt tid siden. Og der er i mellemtiden Per Brandgaard desværre meldt fra, men øh, her der kommer også nogle deep state eller den dybe stat relateret foredrag. Det er blandt andet Max Schmeling med en statistikers status på verden endnu 2025. Og det er Connie Ringgaard med foredraget på sporet af den dybe stat. Øh, en udvikling af det foredrag, hun også holdt over i Aarhus ved sit eget event. Så er der et punkt på os. Hvor der også kommer lidt ændringer kl. 18, det er Freddy Poulsen, denne her færøske læge, som egentlig skulle være blevet interviewet af Kasper Wagner, men det virker til, at Kasper Wagner har fortravlt på sit arbejde til, fordi at der er en del, han skal nå at sætte sig ind i, så det er muligt, at vi må finde en anden interviewer, også fordi at Freddy Poulsen er på sin bryllupsrejs øh, netop øh, nu, så øh, der var sådan lidt øh, hvad skal man sige, udfordringer med at få tiden til at passe der. Senere i øh, krypten, så kommer øh, Michael Collins og fortæller om En Power Movement, og fortæller om den notice of liability, som En øh, Power Movement har rullet ud over øh, hele verden, og øh, Danmark har været et af de øh, første øh, lande øh, til det her, ja, selv været med til at udvikle den danske Notice of Liability, da jeg var med i Empower Movement i starten, da endpower Movement startede op i Danmark. Under hele den tid her, så kan du købe barista kaffe i Nordins kaffevogn, og det foregår for en indgang til eventet. Jeg håber virkelig, du sætter pris på, at jeg arbejder så hårdt med at præsentere sådan et event, hvor der bliver sat nogle ord og noget dokumentation på, hvad denne her dybe, den dybe stat er for noget. Det er et utroligt svært emne at uh, formidle. Den dybe stat er jo også en central uh, ting, i, uh, en, en central parameter i den bog Illusionen om uh, Danmark, uh, eller den bog De Bøger, uh, den uh, trilogi Illusionen om Danmark som jeg har udgivet. Og øhm, grunden til, at det er så svært at øh, snakke om den øh, dybe dag, det er fordi, at man skal virkelig forstå, at den øh, dybe stat går meget langt tilbage i øh, tiden. Man forstå hele den historiske udvikling. Man skal endelig også forstå, hvordan vores øh, tidslinje, altså vores øh, historieskrivning, øh, er blevet øh, fiflet øh, med. Og jeg ved, det er store øh, ord at sige, men altså bare sådan en ting. Kig i din historiebog og se, hvad den skriver om Kristoffer Colum, Columbus. Det er, det, er ikke, det er ikke fuldstændig pur opsvand men det er en øh, omskrivning af øh, virkeligheden. Det var ikke Kristoffer Columbus, der opdagede øh, Amerika. Men øh, det er rigtigt, at øh, portugiserne øh, sendte øh, en undskyld ikke portugiserne, at øh, Aragonerne eller øh, Spanien sendte en øh, flåde sted for at opdage øh, Indien, og så op, op, opdagede de så øh, USA. Det var i hvert fald det, vi øh, får fortalt. Men øh, ham, der stod spidsen for det, han hed ikke øh, Christopher øh, Columbus, Så bare sådan en ting, øh, altså alene, øh, det burde jo få de fleste til at sige, skal jeg vide, hvad der så står af forskellige øh, fejl i vores øh, historiebøger. De fleste har hørt øh, Donald Trump øh, sige et eller andet omkring den øh, dybe stat. De fleste er fuldstændig på bambi og gladis, når de skal forklare til andre, hvad den dybe stat er for noget. Og det er, det, og det er altså det, jeg gerne vil gøre op med, med det her event, ved at invitere nogle af de øh, dygtigste, mener jeg, foredragsholdere øh, til at formidle det her. I, uh, i, uh, i Danmark. Det er jo fordi, der er hundredvis at, uh, at vælge mellem, fordi der er ikke så mange, der holder foredrag uh, eller har uh, dybtegående viden omkring uh, det her. Og det er selvfølgelig noget, jeg håber, at uh, sådan det vand, der kan være med til at uh, ændre på. Fordi der er, det er jo sindssygt vigtigt, at der er nogen, der er god til at, at formidle uh, de her uh, ting, så at uh, du og jeg, når vi møder nogen, og hver mand, altså dissident eller vågen person, møder nogen på gaden, kan ligesom forklare det videre, eller sidder og drikker en kop kaffe, eller en øl, eller, eller en kop te, eller hvad det nu måtte være, så, som, så man kan videre formidle, uh, det her til andre, så man kan uh, hjælpe andre til at, at forstå, altså vi bliver nødt til at vågne op, hvis uh, vi skal uh, sørge for, at der er en fremtid for vores børn og for vores uh, børnebørn. Nå, no, men altså, tjek det. For nogle uh, dage siden, det var vist den uh, 19., så modtog jeg en uh, tilmelding. Ej, du var vist et par dage før, jeg modtog en uh, tilmelding fra uh, Tjekdes uh, publiceringsredaktør, uh, uh, Natalie, og, uh, og jeg skrev tilbage til Nathalie, ligesom jeg gør til alle andre, der tilmelder sig eventet, hvordan de skal betale for det, og et par dage senere så havde... Natalie så betalt for det her så var det egentlig ikke fordi der var så forfærdelig mange deltagere på deltagerlisten på det her tidspunkt, så jeg tænkte at gøre lidt reklame for det, og så synes jeg det kunne være meget sjovt at fortælle den store hvide verden via et nyhedsbrev og et opslag på Facebook, at tjekte, ville komme og faktisk tjekke denne her begivenhed det er også meget fint. Der er så bare lige det ved det, at der er nogen af de tilmeldte foredragsholdere, som jeg lidt har været ude og, og få til at sige ja til at komme til sådan et event her. De har så nævnt, at de faktisk er lidt fortørnet over, at tjekket skal være der, fordi at tjekke, det har kørt en, en hits og lavet chikane og brugt deres sandhedsforvridende fakta til at tjekke ned de her øh, foredragsholdere. Så derfor så har jeg sendt øh, Tjekte en, øh, en mail. Ja. Det vil sige, at først så lavede jeg så det her opslag på, øh, på Facebook. Øh, hvordan var det nu? Det, øh, det ser ud. Jeg tror, det er lige, øh, det er lige her. Jeg bør tjekkes medarbejdere bydes velkommen til foredragsevent den 31. maj? Og der er så omkring øh, 100 øh, kommentarer til Som jeg sagde tidligere, det er jo lige før, at uh, det her event, det har fået. Jeg undskyld, at uh, det her opslag det har fået mere opmærksomhed end, uh, end selve uh, eventet. Det er måske sådan lidt et uh, udtryk for, at uh, folk er egentlig ikke så interesseret i, uh, i sandheden og i at vide, uh, hvem de er og hvor de uh, kommer fra. Som jeg mener er noget af det, vi kommer til at, at, at snakke uh, ret dybtegående om til eventet, den en der mig. De er mere interesseret i uh, alle de følelser, de, uh, de har omkring det ene og omkring det andet. Så derfor så er der masser af følelser involveret i en masse kommentarer på sådan et, et opslag. Jeg vil skynde mig at sige, at jeg godt forstår de her foredragsholder. Jeg har ikke selv været hvad skal man sige, på samme måde i, i vælten i forhold til, til tjek, eller jeg måske bare ikke tillagt den er så meget opmærksomhed, som de har, eller så bare ikke nær så offentlig en person, som de er. Der kan være mange årsager til, men jeg ser ikke selv det samme problematik i at tjekke. Jo, ikke i starten i hvert fald, at tjekte er til stede ved sådan et foredragsvendt, men så må jeg så sige, at da jeg ligesom fik at vide, hvordan tjekte har gebært sig i forhold til de her foredragsholder og andre. Det er ikke kun foredragsholderen, det er også nogle af deltagerne til eventet. Så blev jeg alligevel interesseret i at kigge lidt nærmere på projektet. Det er ikke fordi at check det er helt ubekendt for mig. For det er jo sådan, at jeg har skrevet de her bøger illusionen om om Danmark. Og der bruger jeg faktisk flere referencer til, hvad Tjekte er, og, og hvordan, de, hvordan de fungerer. Men her der kan jeg altså se, at jeg har lavet et, en søgning på Tjektes hjemmeside, og jeg har søgt på den dybe stat. Og det kommer der så en del artikler, Uh, Ud af, da jeg tjekkede den anden dag, så var det, så var det 10 i alt, 10 i alt med, med den sidste her konspirationsteorier i USA uh, før og nu. QAn'erne blev det en af de kendteste konspirationsteorier i USA og med den frygten for den dybe stat. I artiklen Den dybe stat i Trumpland, konspirationsteorier i USA før og nu, bliver vilkårene for konspirationsteoriens fremkonst analyserer, og så er der en link til materialet, og hvis man så trykker uh, på det, så kommer man frem til en uh, pdf her, som er skrevet af en uh, Kasper uh, Grotle Rasmussen, uh, som havde Den Dybe Stat i, uh, i, i Trumpland, og den er så skrevet i meget passende i, i 2019, og når jeg siger meget passende, så er det fordi, det er jo så lige inden, at, uh, at corona Øh, hvad hedder det, øh, bryder ud. Så øh, Kasper Grudle er Rasmussen altså som, som lektor ved Syddansk Universitet øh, med til at, øh, at, at gøre det her øh, begreb deep state eller den dybe øh, stat øh, til en øh, konspirationsteori. Og øh, det er selvfølgelig meget nærliggende at, øh, at tro på, at når øh, en øh, lært ved et universitet, siger, at det er en konspirationsteori, så er det en konspirationsteori. Der er bare lige det ved det, at vores lektorer ved universiteterne, de er i stigende grad i hænderne på industriens kræfter. Og industriens kræfter, det er den dybe stat. Det er industriens kræfter, som vil have krig, når vi får krig. Det er industriens kræfter, der og når de kan tjene flest uh, penge på os ved, at der er fred. Og det er også derfor, vi ser den udvikling i Ukraine, som der er lige nu. Det er intet, intet med sandheden at gøre. Det vi får, eller meget, meget lidt med sandheden at gøre, det vi får at vide af uh, medierne i, uh, i Danmark omkring krigen i Ukraine, uh, Ukraine. Det startede jo meget passende, uh, næsten kan man sige, tre dage efter krigen var uh, brudt ud, så går uh, Mattefredaksene frem på en demonstration på scenen af en demonstration inden for den russiske ambassade. Jeg ved, hvor svært det er at lave demonstrationer, men de har så lige på, på tre dage fået en stor demonstration sat sammen, og der står så selve vores statsminister, og så står hun og fyre en af Danmarks historiens allerstørste løgn af netop, nemlig at... Ukraine, er at Rusland har angrebet et fredeligt og demokratisk land. Ukraine. Og hvorfor er det en stor løgn i Danmarks historiske sammenhæng? Jamen det er det, fordi at allerede der var det tydeligt, hvordan at vi alle sammen skulle inddrages i denne her krig. Og her, hvad er det, tre år senere, så er det meget, meget tydeligt, at den krig i Ukraine, den er altså lige ved at, at koste danske unge mænd og kvinder deres, deres liv for nu skal danske kvinder også ind og til en værnepligt og nu er de også ved ind i Folketinget og finde ud af at vi kan sende soldater til Ukraine. I første omgang vil det være for at træne såkaldte dronetræning men med tiden så er det, og det har jeg sagt i, i tre år nu, så er det for at få inddraget hele verden i en krigslignende tilstand. Man har selvfølgelig ikke råd til at atombombe, tæppebombe hele jorden med atombombe, fordi det får den dybe stat heller ikke noget ud af. Så det er ikke det, der kommer til at ske med en truslen om krig og begrænset krig. Det er noget, som den dybe stat lukrer på det, fordi der er sindssygt mange penge i militærindustrien og det er også øh, fordi at øh, verdensbefolkningen er meget meget lettere at, at styre når at der hænger sådan en øh, krig og man øh, nærmest får kalashnikovs smidt lige op i øh, i, øh, i nakken kalasjnikovens øh, mund øh, øh, udmunding. Jeg er ikke på Putins side, eller russervenlig, eller noget som helst. Jeg er på danskernes side, jeg er på ukrainernes side, jeg er på russernes side, jeg er på tyskernes side, jeg er på amerikanernes side. Og når jeg snakker om de her folk, så er det selvfølgelig befolkningen, og ikke deres korrupte politikeres side, at jeg er på. Og det er det, jeg mener, der er vigtigt at forstå. Og jeg har blandt andet vist, hvordan der er et bedrag omkring vores grundlov, skynd mig at vise jeg beskyndte mig at sige, at var det ikke for Martin Tidsvilde, så er jeg slet ikke, det er ikke engang sikkert, at det overhovedet har faldt mig ind, at begynde at undersøge noget omkring grundloven. Men det har jeg altså gjort. Jeg har også skrevet den bog, der hedder Et statskupp i over 175 år, illusionen om grundloven. Det er sådan nogle af de virkemidler, som er blevet brugt til at, at lulle danskerne ind i en tro på noget, som bliver kaldt demokrati, som ikke er demokrati. Det ved danskerne godt, men de tror alligevel, at det er bedre end andre steder i verden. Det er måske ved at gå op for flere og flere danskere, at det, at det kan egentlig være lige meget, om man lever i Nigeria eller man lever i Danmark, når man ikke er fri. Og det det lyder helt åndssvagt, fordi at, åh, alle ved, at Nigeria er et uland og ligger i Afrika og alt sådan noget. Og alle ved, at Danmark er det bedste land i verden. Og det er så, det er så spørgsmålet, om, om det er sådan fat. Det er rigtigt, at vi har flere privilegier i Danmark, end de har i Nigeria. Om vi har en større frihed end dem i Nigeria, det vil jeg faktisk godt sætte spørgsmålstegn ved. Men det er en lang øh, debat, det her. Men altså, jeg blev så nødt til at øh, tage fat i øh, den her sag, om Tjek det var velkommen eller de ikke var velkommen til det her foredragsevent, fordi at der er to af foredragsholderne, øh, som, øh, som havde udfordringer øh, med det, og som måske ikke ville komme til eventet og holde deres øh, foredrag. Øh, og så var der også en øh, foredragsholder, som sagde, hvis ikke Tjek det er øh, velkommen, så vil øh, vedkommende øh, ikke øh, deltage, så øh, jeg blev nødt til at, at, at dykke ned øh, i den, og øh, det der så kom øh, ud af det, det vil jeg så dele øh, med dig nu, og, og her vil jeg igen ligesom, øh, indskærpe, at det her med at øh, stand in honor, altså øh, et begreb om, at man står på sin øh, nære, det er et meget vigtigt juridisk øh, begreb, og, øh, og det, det er jo faktisk en del af Deep States måde at øh, gøre øh, tingene på. Demokrati er ikke det er kun et styre værktøj til at styre øh, dig og mig, men øh, alt det her øh, jura, det er sådan noget, som øh, Deep State bruger meget meget øh, aktivt og selv også øh, responderer på. Altså demokrati og, øh, og så noget, det er ikke noget, øh, Deep State reagerer på, men Deep State reagerer på, det bliver noget vrøvl. Øh. Men jeg blev altså nødt til at dykke ned i denne her sag omkring, om tjekke det var velkommen, og jeg lavede også et opslag. Det er faktisk også blevet skældt lidt ud for at lave et opslag på Facebook omkring det for at spørge, hvad folk, der sidder ude på Facebook, de synes. Jeg synes, at transparens er vigtigt, så der er en masse af dem, som har kommenteret ud på Facebook, som jo også er deltagere i uh, det her uh, event. Jeg synes, det er væsentligt, at de ved, uh, hvad det er, der foregår, hvad det er for nogle dispositioner, at jeg som arrangør uh, tager i forhold til det uh, event, som de er uh, tilmeldt og, og, og kommer til her den 31. maj. Så jeg skriver altså til, uh, til Natalie uh, her. Jeg kan jo gøre to ting. Jeg kan jo sige, uh, tjek det, det er ikke uh, velkommen, og så uh, uh, mister jeg, i hvert fald to fordele. Så mister vi deltagerne, og mister jo så chancen for at se to af foredragsholderne. Jeg kan jo også vælge at sige, at alle er velkommen til det her event, også tjekke det. Og, og så mister jeg, eller mister vi, så deltagerne mister i hvert fald en af de her foredragsholder. Så det er... Jeg måtte være helt ærlig at sige, at jeg lige måtte gentænke sagen et par gange, og der det mig altså at få en snak med Freddy Poulsen. Og jeg tror, det var overraskende en del med det. Jeg vil vende tilbage til det her med Freddy Poulsen i slutningen af videoen. Nu vil jeg lige læse det her op, den mail, som jeg har sendt til Natalie, som er publiceringsredaktør på øhm, Tjekte. Kære Nathalie Damgaard, frisk eller fris? Publiceringsredaktør på Tjekte. Siden jeres tilmelding til foredragsudvendet Den dybe stat- og samfundsudvikling 31. maj 2025 på Østerbro i København, har jeg set frem til din og dine kollegas deltagelser til at lære jer nærmere at kende. Og I skal have tak for indbetalingen af 2x400 kr. i god tid inden arrangement. Jeg er dog blevet gjort opmærksom på, at jeg har lavet en del vildledende, sandhedskrænkende og æreskrænkende fakta-tjek af flere af de foredragsholdere, der skal afholde præsentationer ved eventet, og jeg har derfor undersøgt lidt omkring jeres værende en del af det danske mediebillede siden 2016. Forinden havde jeg undersøgt en del om tjekte, hvilket blandt andet har afstedkommet inden havde jeg undersøgt en del om tjek, hvilket blandt andet har afstedkommet, at flere forskellige jeres såkaldte fakta tjek omtales i øvrigt ganske negativt i to af de tre bøger i trilogien Illusionen om Danmark, som jeg har udgivet. Det drejer sig om del 1, De tre tabte år og del 2, De tre fiktioner. Bøgerne kan købes på internettet hos alle danske boghandlere samt på min hjemmeside de Bøgerne kan også lånes på danske biblioteker. Dette foredragsevent omhandler jo helt centralt den dybe stat Søger man på denne søgeterm, den dybe stat, på tjekkets hjemmeside, fremkommer 10 resultater. Det er alle artikler, som nævner den dybe stat. Artiklerne er listet herunder. Og så er der så de 10 artikler, og dem kan du også øh, selv gå ind og øh, finde og læse. Jeg kan se, at I er gode til at bringe USA og begivenheder i USA ind i disse fakta-tjek, hvor den dybe stat nævnes. Især benævnelsen QAnon og den siddende amerikanske præsident Trump er emner, I elsker at bringe op i disse fakta-tjek. I beskæfter jer i bemærkelsesværdigt lille grad med Danmark i disse såkaldte fakta-tjek, men I har aldrig såkaldt fakta-tjekket, hvorvidt den dybe stat eksisterer, hvilket for mig er ganske morsomt at underholde mine tanker med, for det burde jo ligge lige til jeres højre ben. Men skidt med, hvad jeg finder morsomt, for det, som er vigtigt i denne sammenhæng, er naturligvis, at eventet 31. maj bliver et bidragende og givende event, hvor alle deltagere og foredragsholdere får noget brugbart med sig videre i livet. Det gælder selvfølgelig også jer, hvis I altså ender med at være en del af deltagerkredsen, for der er en lille betingelse for, at I kan deltage som tjek medie til eventet. Da jeg er den opfattelse, at alle foredragsholdere og deltagere skal være tro mod konceptet i, Pågældende event om at sprede mere lys omkring begrebet den dybe stat ved at stille jer en betingelse for jeres deltagelse. Betingelsen for, at I kan deltage, er, at de seneste fem dage inden eventet, det vil sige 25. maj, fremlægger uomtvisteligt bevis for, at det ikke kan lade sig gøre, at der eksisterer en dyb stat. Og dermed de facto også styre beslutninger taget den danske regering, Folketinget og Kongehuset. Betingelsen for, at I kan deltage er, at de senest fem dage inden det ventet, det vil sige 25. maj, fremlægger uomtvideligt bevis for, at det ikke kan lade sig gøre, at der eksisterer en dyb stat, som styrer magtudøvelsen i Danmark og dermed de facto også styrer beslutninger taget af den danske regering, Folketinget og Kongehuset. Dokumentationen bedes fremsendt via e-mail til adressen Flemming jeg ser frem til dokumentationen, som i så fald vil gøre jeres deltagelse endnu mere central for eventet, da det vil rive tæppet væk under de fleste foredragsholdere og forårsage en høj grad af forbauselse hos de fleste deltagere. P.S. så frem det ikke er muligt at fremlægge den ønskede dokumentation og tjekke det i stedet ønsket få de indbetalte 800 kr. retur, skal I blot skrive en e-mail til samme adresse og opløse, at I ikke kan fremskaffe pågældende dokumentation. I så fald vil jeg bede om, at de deler jeres individuelle tanker om, hvorfor dette ikke er muligt. Med venlig hilsen, Flemming Blikker, forfatter og foredragsholdere. Desværre fik den e-mail, som jeg sendte til tjekke, den konsekvens, at Per Brandgård meldte fra til eventet. Og det er jo selvfølgelig selvfølgelig skuffende, meget, meget skuffende og meget, meget ærgerligt. Men altså... Det stopper ikke der. Det skal ikke være så let, det hele. Jeg får så et uh, svar, uh, faktisk uh, samme dag, som jeg sender det her, fra, uh, fra Tjekte. Og uh, det lyder sådan her. Kære Flemming Blikker, og det er, jeg skal lige sige, det er fra Sten Jensen, som er redaktionschef hos Tjekte. Kære Flemming Blikker, du har skrevet til Tjektes publiceringsredaktør Nathalie Damgaard-Frisk, angående tjekdes deltagelse i arrangementet Den Dybe Stat og Samfundsudviklingen, den 31. maj. Som redaktionschef vil jeg svare på din mail. Vores tilmelding til arrangementet er en helt naturlig del af tjekdes virke og skyldes et ønske om at følge med i og være opdateret på debatter og strømninger, som rører sig inden for vores fagområde. Efter vores tilmelding har jeg med bekymring fulgt den debat, som du du som arrangør har rejst på sociale medier, under overskriften bør CheckThis medarbejdere bydes velkommen til foredragsevent den 31. maj. Jeg finder det højst usædvanligt, at en arrangør af et offentligt arrangement stiller et sådan spørgsmål i et åbent forum, eller at to af medarbejdere på helt normalt, efter at to af medarbejdere på helt normalt vis har tilmeldt sig som led i deres arbejde. Reaktionen er det heller ikke udblevet med et kommentatorspor, som kan rejse tvivl om vores medarbejdere sikkerhed, hvis de deltager i eventet. Til lige har du som arrangør nu gjort det til en betingelse for vores deltagelse i arrangementet, at vi forud skal levere dokumentation for, at en dyb stat ikke eksisterer. Vi deltager i arrangementer som dette for at tilegne os viden som medie, ikke for at opfylde krav fra eller aflevere beviser til den arrangør af et ellers offentligt arrangement. Vi kan derfor kun opfatte dit krav som en eksklusion af tjek medarbejdere, fra arrangementet, og i mødes derfor tilbagebetaling af de 800 kroner, vi har betalt for billetterne, til følgende kontonummer. Og så er der så et kontonummer. Med venlig hilsen, Sten Jensen, redaktionschef hos Tjekte. Kære Sten Jensen, redaktionschef på Tjekte, tak for din henvendelse via e-mail den 20. maj 2025. Jeg vil besvare din e-mail afsnit for afsnit herunder. Og jeg vil lige dele min skærm, så du kan følge med på øh, skærmen i øh, MENS. Afsnit 1. Du skriver. Du har skrevet til Tjektes publiceringsredaktør, det er så det, øh, Sten Jensen skriver til mig, det her, Nathalie Damgaard-Fresh, angående Tjektes deltagelse i arrangementet Den Dybe Stat og samfundsudvikling den 31. maj. Jeg svarer så. Det er rigtigt. Jeg skrev en e-mail til hende omkring hendes og hendes ledsagers deltagelse i arrangementet. Afsnit 2. Du skriver. Som redaktionschef vil jeg svare på din mail, og det er så det, jeg svarer på her. Okay, jeg er dog i mellemtiden blevet i tvivl om Natalie og hendes ledsager. Begge er ansatte hos Tjekte, da jeg ikke kan se ledsagerens navn på jeres hjemmeside. Vil du bekræfte, at der eksisterer et ansættelsesforhold mellem Tjekte og denne person? Afsnit 3. Du skriver, vores tilmelding til arrangementet er en helt naturlig del af Tjektes virke og skyldes et ønske om at følge med i og være opdateret på debatter og strømninger, som rører sig inden for vores... Fagområder. Og det svarer jeg så på. I mellemtiden er jeg blevet i tvivl om Natalie og hendes ledsager tilmeldte sig som privatpersoner eller om de begge var på opgave for tjekte spørgsmålstegn. Så jeg håber du vil redegøre for om Natalie og hendes ledsager er ansat af Tjekte til at deltage i mit arrangement den 31. maj spørgsmålstegn. Jeg skal bede dig om at redegøre for hvad der er Tjektes fagområde, der er meget i tvivl om dette spørgsmålstegn. Så vi kommet til afsnit 4. Vores sten så skriver Efter vores tilmelding har jeg med bekymring fulgt den debat, som du som arrangør har rejst på sociale medier under overskriften Bør Tjektes medarbejder bydes velkommen til foredragsevent den 31. maj. Jeg svarer Ja, det er rigtigt. Jeg går ind for fuld transparens og på at høre deltagernes mening, altså de deltagere, som deltager for at få noget information om den dybe stat ud af arrangementet. To af foredragsholderne havde gjort mig opmærksom på at Tjekte har skrevet artikler, som desværre virker som en slags udskamling af de pågældende, selvom de bare passer deres arbejde og bruger deres ytringsfrihed og ytringspligt, når andre mennesker kommer til skade og når befolkningen vildledes. Tjektes artikler er meget vildledende og sandhedskrænkende, og det er min vurdering, at artiklerne også er chikanerende, udskammende og æreskrænkende over for disse foredragsholdere. På den måde arbejder Tjekte netop for den dybe stat ved at besværliggøre et arrangement, som dette oplyser om den dybe stat. Afsnit 5. Sten skriver her. Jeg finder det højst usædvanligt, at en arrangør af et offentligt arrangement stiller et sådan spørgsmål i et åbent forum, efter at to af medarbejdere på helt normal vis har tilmeldt sig som led i deres arbejde. Og det svarer jeg på. Som nævnt i opslaget, så har to af fordragsholderne henvendt sig til mig i fuld transparens over for andre deltagere og den øvrige offentlighed, har jeg videregivet deres bekymringer om Tjektes deltagelse. Flere deltagerne udtrykker i kommentarsporet en utryghed ved at tjekke det deltager. Hvis Tjekte bruger lejligheden til at agere chikanerende, udskammende og æreskrænkende over for foredragsholderne og deltagerne ved dette foredragsevent. Hvilken opgave er Tjektes medarbejdere på, hvis de altså begge er ansat, siden deltagelse i dette event på normalvis, her ceter i sten, er en del af deres arbejde. Og så vil komme til afsnit 6, hvor Sten han skriver, Reaktionen er der heller ikke udblevet med et kommentarspor, som kan rejse tvivl om vores medarbejders sikkerhed, hvis de deltager i arrangementet. Det svarer jeg på. Det må du gerne forklare lidt mere detaljeret, hvordan dem, som du betegner som tjekte medarbejdere, hvordan der kan rejses tvivl om deres sikkerhed, spørgsmålstegn. Udover et velkomsteam, som sørger for, at sikkerheden opretholdes under hele arrangementet, vil der være en professionel dørmand til at hjælpe med sikkerheden. Afsnit 7. Du skriver. Til lige har du som arrangør nu gjort det til en betingelse for vores deltagelse i arrangementet, at vi forud skal levere dokumentation for, at en dyb stat ikke eksisterer. Vi deltager i arrangementer som dette for at tilegne os viden som medier, ikke for at opfylde krav fra eller aflevere beviser til enhver arrangør af et ellers offentligt arrangement. Det svarer jeg på. Det er et privat arrangement, og jeg stiller nogle krav til de forskellige mennesker, der deltager. Nogle har betalt 300 kroner for at deltage, i parentes early bird-betingelser. Andre skal betale 400 kroner for at deltage, det er ordinære billetpris-betingelser. Andre skal gratis levere et foredrag eller noget underholdning for at være med på dagen, og de cirka 15-20 frivillige skal hjælpe med nogle arbejdsopgaver, undforstået, for at deltage. Vi lever i en verden, som er præget af kontraktlovgivning, hvilket er en del af den dybe stats måde at holde den almindelige befolkning i et slavelignende forhold til de stater, heriblandt den danske stat, som den dybe stat i større eller mindre grad styrer. Dette arrangement kan ikke umiddelbart sætte sig ud over kontraktlovgivningen, selvom det kunne være fristende, når det er et af den dybe stats vigtigste virkemidler. Selvopfyldende kontrakter, self, det der på engelsk hedder self-executing contracts, står i parentes, og stiltigende samtykke, det der på engelsk hedder, og det står i parentes, tacit agreements, er en del af disse beskidte virkemåder, som det for eksempel var tilfældet, da smart meter blev rullet ud i. Andre det er sådan noget som vindmøller og solceller og en lang række af afgifter osv., som danskerne bliver budt af både offentlige og privat offentlige aktører. Hvis Natalie og hendes ledsager er ansat hos Tjekte, som ifølge Tjektes hjemmeside er et såkaldt faktacheck-medie i godseøjne, så skal de dokumentere, at de deltager i foredragsaventet for at blive klogere på det emne, som er døbt, den dybe stat, igen i anførselstegn i mangel af bedre ord. Hvis det ikke utilbetydigt kan dokumentere, at den dybe stat ikke eksisterer, så bør Tjekte antage en anden tilgang til virkeløsten som faktatjekmedie, end at udskamme og chikanere med vildledende artikler. Det er min mening. Eftersom jeg har ansvaret for dette event, så bliver det også mit ansvar, at de fremmøde som tillades adgang til arrangementet ikke deltager med slette hensigter, altså deltager for at sabotere eventet eller chikanere og udskamme foredragsholder og øvrige deltagere eller det, der er værre. I afsnit 8 skriver Sten til mig. Vi kan derfor kun opfatte dit krav som en eksklusion af CheckThis medarbejdere fra arrangementet og i mødesager, og derfor tilbagebetaling af de 800 kroner, vi har betalt for billetterne til følgende kontonummer. Jeg svarer, du har ikke forstået den uh, e-mail, jeg har skrevet til Natalie korrekt. Og så er det som et fed her, CheckThis medarbejdere, hvis de der begge er CheckThis medarbejdere, er ikke med stort blevet ekskluderet. De er blevet stillet en betingelse, hvor arrangøren beder dem om at redegøre for fakta omkring den dybe stat, hvilket er det emne arrangementet handler om. Og da tjekte kalder sig et fakta så ligger det inden for virksomhedens kompetenceområde at frembringe denne dokumentation, hvis den kan findes. Natalie og hendes ledsager kan jo også vælge at skrive, at sådan dokumentation ikke findes, og i så fald er jeg som arrangør ikke interesseret i, at de deltager, for så har tjekte som fakta villet vildledt den danske befolkning, en endda med befolkningens egne penge, der tjekte at modtage penge fra staten til at lave disse såkaldte fakta Det er flere millioner, der snakker om her. Parenthes slut. Og så kan jeg ikke byde tjekte velkommen til dette arrangement. Natalie og hendes ledsager har endnu nogle dage til at fremskaffe den forespurgte dokumentation og eventuelt derefter deltage i arrangementet. Skulle de ønske at få pengene tilbage, så skal de bare skrive, at dokumentationen ikke kan fremskaffes, og dele deres tanker om, hvorfor denne dokumentation ikke kan fremskaffes. Så får de pengene retur minus eventuelle gebyrer. Opsummering. Det er så mig, der laver en opsummering øh, her af det brev, jeg har skrevet til Sten Jensen. Opsummeringen lyder sådan her. Tjekte er ikke blevet ekskluderet. Natalie og hendes ledsager kan individuelt bede om at få deres billetpris retur. Og skriver jeg videre med her til sten. Du beder svare på følgende spørgsmål. 1. Jeg skal bede dig om at redegøre for, hvad der er Tjektes fagområde, der er meget i tvivl om dette. 3. 2. Vil du bekræfte, at der eksisterer et ansættelsesforhold mellem Tjekte og Natalie's ledsager, som er tilmeldt arrangementet sammen med. Nathalie, afsnit 2. Spørgsmål nummer 3. I bekræftende fald er Nathalie og hendes ledsager begge blevet bedt af tjekte om at deltage i med et arrangement den 30. maj som en del af deres ansættelsesforhold med tjekte. Og det er så i afsnit 3 det her. Det kan man sige, der har han egentlig allerede svaret på, men jeg vil egentlig gerne have ham til at bekræfte det. Spørgsmål 4. Hvilken opgave er tjektes medarbejdere på, hvis de altså begge er ansat siden deltagelse i dette event på normal vis er en del af deres arbejde? Og det kan man læse om i afsnit 5. Spørgsmål 5. Hvordan kan der rejses tvivl om deres, i parentes tjektes medarbejderes, sikkerhed ved en eventuel deltagelse i arrangementet, sådan som du skriver? Det er det, han skriver om i afsnit 6. Øhm med hilsen, Flemming Blikker, forfatter og foredragsholder, arrangør af foredragseventet Den Dybe Stat og samfundsudvikling den 31. maj. Og Det er altså et brev, undskyld en e-mail, der er sendt i dag til Sten Jensen, som er redaktionschef. Tjek det. Det er jo muligt, du sidder og tænker, at øh, det forstår jeg ikke rigtigt, det der med kontraktlovgivning, stand in honor og notice of liability og... Øh, den korrespondence, som jeg har haft med, med tjek. Det kan jeg egentlig godt forstå, hvis du ikke gør, fordi det, er, ja, det har taget noget tid for mig at sætte mig ind i det. Jeg siger heller ikke, at jeg har de vise sten. Og, og, og, men altså, det er sådan, verden den, øh, fungerer på. Det, øh, det kontraktmæssige er enormt øh, væsentligt. Hvis man vil ud af kontrakten med øh, myndighederne, så er det at sætte sig ind. I, uh, i de her uh, ting ellers så bliver man redet skamreddet som en, uh, som en mare uh, som man siger uh, hvis ikke man uh, forstår dig især når man bevæger sig ind i, uh, i tvister og i uh, danske domstol så uh, hvis du er interesseret i at vide mere omkring det så vil jeg opfordrer dig til at komme til eventet den 31. maj. Vi opfordrer dig til særskilt at være på plads i salen, når Freddy Poulsen han fortæller om sin sag, hvordan han ikke har betalt nogle erstatninger og nogle afgifter og skat, fordi at han har forstået denne her kontraktlovgivning. Og det er måske det bedste eksempel er den korrespondance jeg har med, med, med Tjek det her, hvor at øh, jeg ikke har ekskluderet dem, men på grund af at de agerer i ond tro og i ond hensigt, så øh, kan man altid tage sandheden frem og så stille den op som en øh, præmis for den videre øh, kontraktudfoldelse. Så øh, Ja, det er ikke så let lige at forklare. Jeg håber, at jeg har forklaret nok til, at det har været interessant for dig at følge med her til slutningen af videoen, og at det er interessant nok for dig til at komme til eventet. Jeg synes jo, det er sindssygt vigtigt, at man sætter sig ind i de her ting. Ellers så bliver vi bare bokset rundt i, i my Og det er desværre det, der sker for rigtig, rigtig mange mennesker, men... Nu tror jeg også, at jeg har brugt din tid nok. Jeg håber, jeg har set dig den 31. maj. Det koster 400 kroner at deltage. Du skal sende en mail til mig. Mailadressen den er i opslaget her også for at tilmelde dig. Og så skal jeg nok sørge for, at der er sandwich og kaffe og dansk vin og fadel og sodavand og vand til stede. Og en masse spændende foredrag, som du kan... Læn dig godt tilbage og deltage i. Være sammen med en masse fantastiske frihedshungrende, sandhedshungrende mennesker. Oh, bare lad det du mig en kys, så giver jeg dig lidt du mig den som om det tager lukken du mig en køs. Giv dig to tilbage Giv dig både lys og luft Til dine markedager For alle verdens hverdagsløgne De har os i, I Så luk nu, tryk dine øjne